Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh A'udzubillah minna shaitanirajimi Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wassalamu ala rasulina wa ala ahlihi wa sahabihi ajma'in. Alhamdulillahi lazi hadana lihada wa ma kunna linahtadi ala ulana dan Allah Rabbana subhanaka la imanana illa ma alamtana innakan hakim. Alhamdulillah pada hari ni insyaAllah pada petang ni kita akan melanjutkan untuk Oh pelajaran terakhir dalam tajwid kita ialah soal-soal uh, yang diperhatikan oleh Imam Hafs dalam membaca sebahagian kalimat-kalimat yang tertentu di dalam kalimat Al-Quran Karim. Uh, jadi maksudnya Imam Hafs dalam kalimat-kalimat ini ada di, dibaca kalimat itu dalam bentuk Uh, yang bermacam hurufnya. Uh, yang pertama ialah kalimat Ya basutu. Ya basutu. Di dalam surat al-Baqarah. Wallahu wa ya uh, Ini kita boleh membaca. Yang kedua, ia juga ada uh, satu lagi kalimatnya ialah Basutu. Di surat al-Araf. Wazadakum fil khalqi bastoh. Ha, jadi di sini apa yang kita perhatikan ialah sod ya basutu bastho bastho di dalam kalimat ini sod itu dibaca dengan sod dan ada juga sekali kita dibaca dengan sin jadi boleh dibaca dengan bentuk dua huruf sekali kita baca dengan ya basutu dengan sod atau kita baca dengan sin ya basutu dititiskan ya basutu begitu juga -begit dengan bastah ah kita boleh baca dengan bastah tadinya baus dengan surat bastah kita boleh bacanya dengan bastah jadi di dengan sin inilah uh, dua kalimat yang kita perhatikan ialah kalimat bastah kemudian ialah kalimat dhaf di surah rum boleh kita baca do itu berbaris atas dhaf atau berbaris depan dhaf tetapi menurut yang tertulis di al-Quran dengan dha'fin ha jadi ketiga kalimat dalam surah ar-rum itu semuanya kita baca dengan dha' boleh dengan fathah atau kita baca dengan dha'fin tetapi dengan dha'fin dengan fathah itu adalah yang muqaddam di, di bacaan yang dikemukakan di oleh imam hafs juga juga kalimat yang ketiga ialah al-musaytirun al-musaytir di surah at-tur hafz membacanya uh, dengan sod dengan sin. Ah jadi ada yang bacanya dengan sod dengan al-musaytirun atau dengan al-musaytirun. Ah boleh juga membaca dengan sod itu juga lebih afdal. Kita baca dengan sin juga tidak ada salahnya. Bimusaytir li satrghashya bimusaytir ah uh, kita baca dengan ah uh, sod dan juga kita baca dengan sin. Uh, kita uh, dengan musay ya anak yang kelima musaytir almusaytir ini dengan sod enggak dibaca dengan duhalin enggak yang yang di atas almusaytirun saja yang dibaca dengan sod dengan baca juga dengan uh, sin tapi bimusaytir yang di surah alghasyah hanya dengan sod saja kita bacanya mungkin kemudian kalimat yang selanjutnya ialah majariha fi surah hud uh, bil imalah Imalah itu kan kita sudah pelajari Imalah adalah membaca alif Dekat kepada ia Bukan alif Majeroh Dan bukan pula Baca i Majerih Tidak Tetapi adalah Imalah Condong dia ke Antara Alif dengan ia Atau antara Fathah dengan Kasrah Jadi Majerih Wa mursah Majerih Ini adalah Dibaca dengan Imalah Eee uh pokok kita membacanya dengan imalah majriha berarti ro di waktu itu kita uh, tipiskan enggak boleh kita baca majriha enggak harus ditipiskan majriha majriha hmm, jadi kita sudah mengetahui apa yang dikatakan dengan imalah eh uh, dia bukan baris atas penuh baris atas dan dia bukan juga baris bawah penuh baris bawah tetapi dia adalah uh, condong antara baris atas dengan baris bawah itu masukkan dan dia kita tidak baca dengan alif sepenuhnya alif dan kita tidak membaca uh, dia itu ya sepenuhnya ya tetapi kita baca antara alif dengan ya itu dinamakan imalah dan kemudian kalimat lain ialah ajamiyyun wa arabiy ha kalimah ajamiyyun wa arabiy di surat uh, Fussilat Aa jami kita membaca hamzah yang kedua adalah dengan mentashhilkan asl dalam kali dalam bacanya lain dia membacakan aa jami aa yang hamzah itu adalah dua hamzah yang berbaris aa jami di bacaan lain tetapi hafz membacakan hamzah yang kedua itu adalah dengan tashil aa jami wa arabia jadi uh, Yang hamzah pertama adalah hamzah Istifam Dan hamzah kedua itu adalah uh, dari asal kalimat. Kemudian juga uh, dalam kalimat uh, Ma dan suratul Haqqah, Ma liya Yang pertama waktu kita bacanya langsung kita harus izharkan ha yang pertama itu. Ma liya kalau kita sambung maliyah halaka enggak boleh kita idghamkan ha itu kepada ha yang kedua di sini kita harus bacanya dengan uh, sakta maliyah halaka annis sultania atau kita bacanya langsung juga maliyah halaka annis sultania hmm. Jadi kita waktu membacanya Diizharkan hak dengan sakta Di dalam hak yang pertama Di atas hak yang pertama Dan tanpa menidhramkan Tidak boleh idhram Tak boleh kita bacanya Tidak boleh kita bacanya Maliya halaka Maliya halaka Tak boleh Harus kita jelaskan Izharkan hak yang pertama Maliya halaka Anni sultania Maliya halaka <tuh> Walaupun juga ada yang kedua menidhramkan, itu kan pertama kita menidhramkan, ada yang menidhramkan ma liah halakan fihal. Yang ini juga tetapi uh, yang lebih muqaddam ialah dengan kita menjelaskan sakta fiha. Yang muqaddam dalam bacaan ialah diidhramkan ha dengan baca sakta. Uh, yang kemudian kalimat yang harus kita terhadapkan juga ialah kalimat tak mannah takmannuna fi uh, surah yusuf di mana tertulis takmanna tidak ada baris yang, nun itu oh dia ini kan sudah kita pelajari bahwa itu adalah idgham mutamatsil kabir ya hukumnya idgham sebenarnya tidak ada tamatsil kabir yang diidghamkan oleh hafs kecuali di kalimat ini saja asalnya kalimatnya kita sudah mengatakan dahulu takmannuna takmannan Ma'laka Ma la ta'manuna Itu ta'manuna Tetapi hafz membacanya ialah Min idramkan nun Nu yang pertama Kedalam nun yang kedua Dengan membacanya ishmam Itu yang pertama di ishmamkan Ma'laka la ta'manuna Jadi melonjongkan mulut kita Di kalimat ini Ta'manuna Jadi di idramkan uh, Yang nun pertama kedua kepada nun yang kedua setelah dimatikan idgham kamil bil ghunnah dengan ada ad gunahnya atau kita membacakan yang kedua ialah dengan tak manuna, ma ta nunna malakala ta nunna enggak ada nun sedikit je ta nunna membacakan sepertiga saja daripada uh, harakat nun yang pertama itu jadi kita membacakan dengan ikhtilas atau kita membacakan di sana juga kita menamakannya ialah dengan uh, raum ikhlas ityan sulsalil harakah fakat wa dhaaba sulsayha jadi kita uh, ada harakat tak menuna sedikit depan nombor pertama itu yang keduanya juga jelas nanya eh uh, ndak waktu kita membacanya dengan ikhlas atau dengan uh, rom ini uh, kita tidak boleh mengidghamkannya inilah di antara kalimat-kalimat yang ada sama hafsa yang harus kita perhatikan uh, itulah di dalam uh, pelajaran dengan berakhirnya kita mempelajari tentang uh, apa yang dibilang oleh Hafs di dalam uh, tajwid ha dari mulai kita mempelajarinya sampai uh, kita akhiri dengan Hafs murahatil hafz dalam kelima tertentu itu sudah selesai kita mempelajari tajwid kita dan tinggal lagi ialah untuk mempelajari matan al-jazariyah dimana uh, matan al-jazariyah ini ialah ini adalah dasar daripada kita mengambil uh, hukum anu tajwid kita pelajaran tajwid kita matan jazariyah itu diantaranya muqaddimah tentang matan jazariyah يقول راجي عف رب سامعي محمد بن الجزري الشافعي الحمد لله وصل الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقر القرآن مع محبه وبعد إن هذه مقدمة فيما على قارئ أن يعلمه إذ واجب عليهم محتموا قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأصفح اللغات محرر التجويد والمواقف وما الذي رسم في المصاحف من كل مقطوع وموصول بها وتاء أنثى لم تكن تكتب بها ini tentang muqaddimah uh, Ibnu Az-Zazri mengatakan bahwa yang penting wajib untuk kita mengetahui hatman wajib untuk mengetahui ya yang pertama makharijul huruf dan sifat untuk apa untuk melafazkan kalimat itu dengan baik dengan dengan fasih kemudian juga memperjari tentang muharrih tajwid, di kitab perjari kita bahas tentang tajwid dan wukuf wal mawaqfi tentang berhenti, berhenti di mana kita harus berhenti dan kemudian firma dan apa yang tertulis di mushaf al-Quran apa yang tertulis min kulli maqtu'in maqtu'an musul, itu adalah pelajaran uh, tentang tajwid yang mengetahui apa yang artinya maqtu' Maktu itu ialah di mana satu kalimat itu dia berpisah. Fima, ah itu ertinya fi ma. Haitsu nah, ma, haitsu ma. ma. An la ilaha illallah, an dia satu kalimat la ilaha illallah. Ah jadi ini uh, yang namanya mawsul, ialah kalimat itu juga, seperti itu juga dia haitsu ma, ah dia tu haitsu dengan ma sambung alla di bersambung nun dengan lam fima fima dengan itu bersambung jadi ada yang dia itu maqtu' mau musul itu adalah gunanya kita mempelajari untuk mengetahui yang di maqtu' ha maksudnya maqtu itu kita boleh berhenti di tempat yang, ber, yang dia terputus seperti haitsu ma ha jadi kita boleh pandang itu dengan haitsu tetapi kalau dia bersambung hay sumah itu kita tidak boleh berhenti di kalimat yang bersambung itu seperti kema la ilaha illallah ha. dia ada an kalau dia ber, ber, terputus dia maqtu dia kita boleh berhenti di an la ilaha illallah ha. Tapi, kalau dia bersambung, Allah ilahilallah, tak boleh diputuskan dia, tak boleh kita berhenti di pertama. Itu artinya gunanya, kita mengetahui tentang, maktu'an musulim biha. Kemudian, ta'unsa lam takun tukta biha. Ta'unsa itu adalah ta'tanis. Kalao seandainya ta, yang tertulis di akhir kalimat itu, ta marbutah, yang seperti sanggul itu, kita berhenti di sana, harus dengan, mengidalkan dia, menggantikan dia kepada Ha itu titik kalau ta mftuha ha ta unsa mftuha seperti rahmat ta dia berbaris atas dia ba dia yang terbuka seperti ba bentuknya seperti ba tapi ada titik dua di atasnya kalau kita berhenti di ta itu harus kita ta rahmat rahmat hmm nikmat boleh kita mengatakan nikmah rahmah enggak nah, jadi nah inilah yang maksudnya wa oh, ta اي اونسا لم تكون تكتب بها اي تدل على tentang uh, keterangan secara ringkas tentang yang dibilang oleh muqaddimah kemudian bab makharij al-huruf makharij al-huruf 17 ألا الذي يختاره من يختبر فألف الجوف وأختها وهي حروف مد للهواء تنتهي ثم لأقصى الحلق همز هاء ثم لوسطه فعين حاء أدناه غين حاءها والقاف أقصى اللسان فوق ثم الكاف ثم الكاف أسفل والوسط فجيم الشينيا والضاد من حافتي إذ بليا لدراس إذ ول يل تراسم أيسر أو يمناها ولا مدنا حال منتهىها والنون من طرفه تحت اجعلوا والراء يدانيه لظهر أدخلوا والطاء والدال والتاء منه ومن عليا الثنايا الصفير مستكين من منه ومن من فوق الثنايا السفلى والذال والذ والثاء العليا من طرفيهما ومن بطن الشفة فالفاء مع اطراف مع اطراف الثنايا والمشرفه فالفاء مع اطراف للشفتين الواو باء, باء مم باء مخرجها الخيشوم دي tentang مخارج الحروف باب مخارج الحروف makharij al-huruf 17 ini adalah yang menurut terdapat jumhur 17 makharij al-huruf itu ini adalah makharij al-huruf yang makhraj khas kita sudah pelajari dulu surah at-tasal alladhi yakhtaruhu man ikhtabar siapa yang memiliki 17 ini dia akan diuji dalam hal 15 ini yang pertama adalah alif al-jawf wa ukhtaha wa hi yani alif jawf itu alif a ukhtaha wa hi yani waw dengan ya mana makhrajnya Huruf Al-Mad, ini namanya huruf Al-Mad. Lil Hawa'at Antahi. Jadi, dia adalah, uh, boleh kita namakan juga huruf Mad, boleh kita namakan huruf Hawa, uh, dia boleh dinamakan juga huruf, uh, dia, dia menamakannya adalah huruf Zatiyah, di mana keluarnya dari Juf. Jadi, yang pertama, Al-Juf, huruf Mad Al-Quran. Kemudian, yang kedua adalah, Li Aqsal Haq. Jadi, kita kembali kepada yang, yang kedua, di Halqa. Halqa Hamzun. Yang pertama, Aqsa halq Hamzun wa -ha. Hamzah Dengan ha Kemudian Wasta halq Ain wa ha Kemudian Adana al-halq Adana adena al-halq Aghain wa ha Kemudian kita Sambung Wal-qafu Aqsa al lisan Kita sudah siap Al-halq Kemudian kita masuk Kepada al-lisan Kepada lidah Halqa tadi Datera Kita sudah siap uh, Yang ditenggorokkan Aqsa Yang terbaik Yang terba jauh, Kemudian di pertengahan, di kemudian yang terdekat ialah adana orang. Kemudian kita sampai ke lisan, aqsalisan. Lisan yang terjauh, yang terjauh dari pak. jangkauan mata dengan tangan kita. Aqsalisan yang jauh sekali, fauqo, di atas. Fauqu. Jadi di lisan, di atas sekali, kemudian kafu, apa yang keluar? Adana uh, katanya qaf keluar di aqsalisan di atas maksudnya di atas itu yang uh, terakhir sekali kemudian kaf asfalas sudama akhrajaka qaf adalah makhraj kaf juga di aqsa al lisan jadi qaf dengan kaf adalah tempat makhraj yang wah kemudian jim, shin, wa ya kemada di mana itu jim, shin, wa ya adalah di pertengahan lidah kita kemudian di minhafatah di pinggir hafatih izwal al dras dari hafatan di belakang yang ditekan Uh, geraman kita graham kita bagian yasar atau tuk kanan bagian amin yamin atau yasar artinya adalah bagian kanan atau kiri ya huh? kiri atau kanan itu adalah luar huruf dadd wad dadu min hafatiz wali ladras min aisara au yumnaha wal lam lam juga dari uh, hafatul lisan tapi di adnaha di bawahnya bukan eh uh, di atas enggak tapi di sesudah makra di tepi sekali adna limuntaha di berakhir dan nun ha ini makhraj nun juga dari lisan ialah min tarafi dari taraf lisan tahtu ja'alu taraf artinya adalah ujungnya tahtu ja'alu di bawah jadikan jadi lidah itu uh, pinggir lisan kita itu kita taruhkan ketika kita merekan untuk ujungnya adalah di belakang uh, gigi depan kita tempat tumbuhnya gusi wa ra yadanihi lidhahrun kalau ra itu turun kepada ke bawah daripada makhraj nun tetapi dia, dia atas, uh, ra, uh, ra dhahrih, di bahagian atas ra ra lidhri lidh punggungnya adakhal dimasukkan wa ta nah juga di lisan wa ta waddal wa ta منه dari mana juga dari taraf lisan juga Wa min sanaya. Ha, dari mana toh, dari tempat uh, sanaya la ulyah, Gigi, tempat tumbuhnya gigi di belakang. Wa safiru mustakin. Safir, huruf safir, dasad, wa zayel sin, mustakin. Dimana minhu, dari tempat, itu imtara falisan juga, minhu minfokh sanaya suflah. Ha, dari belakang, sanaya Sufla. artinya, adalah gigi yang, di bawah, uh, yang dua di depan ini, tapi gigi bawah. Gigi bawah ada ditaruhkan waktu kita membaca sod dengan sin dengan zai gigi kita itu uh, lidah ujung lidah kita itu harus di belakang gigi as sod az az as, -as. as, -as. bukan ke atas uh, lidah kita tapi di bawah di belakang gigi yang bawah Allah wa zal wa sa huruf z dengan huruf zal dengan huruf za lil ulia min tarafayhima itulah di gigi di ujung tarafi maksudnya di ujung gigi kita. Jadi kalau kita menaruh huruf dha dengan dzal dengan tha harus kelihatan sedikit ujung lidah kita itu di uh, di bawah gigi ujung gigi kita. Bukan tempat tumbuhnya gigi ndak ujung gigi kita dha, dzal, tha. Kemudian anbatun syifah dari perutnya bibir ufah dari fa itu ujung gigi kita juga kita taruh di bagian شفاه dari di perut bibir kita tapi tidak boleh ditekankan karena kalau ditekan enggak akan keluar fa yang yang itu yang benar atau ya te, Kuat keluarnya dia dia harus keluarnya lemah sekali fa fa harus keluar hawa bersamanya al <mah terafiz tana 'il mushrifah> wali untuk dua bibir waw huruf waw dek luar dari dua bibir kalau dia itu di, di menyongkan ba juga dengan mim ba dengan mim juga dari dua bibir keluarnya tapi ba dengan bertutupnya berketatupnya dua bibir kita kuat kalau mim tidak sekuat ba dan ghunnah makhrajuhal khaisum suara ghunnah itu keluarnya adalah dari hidung jadi huruf ghunnah mim dengan nun dia itu Memang sudah ada makhraj. Mim adalah dari dua bibir, tetapi, ada juga nun adalah dari ujung lidah, tempat, uh, dari ujung lidah kita, dengan asana uh, tempat tumbuhnya uh, gigi kita di belakang, itu makhraj nun. Tapi, tanpa ada khaisum, tanpa ada dikeluarkan dari hidung, tidak akan bisa kita mengeluarkan lurus itu dengan baik. Jadi lurus mim dengan nun ini dia mempunyai syarat idafah tambahan ialah uh khaisum, suara suara dengung saja, suara dengungnya. Tanpa dengung tidak akan ada huruf mim dengan nun ini. Dia harus mempunyai dengung itu. Jadi makanya dibilangkan juga bahwa walghunnatul khaisum. Itulah tentang makhrajul huruf yang dibilangkan oleh Ibn Jazari. Ah begitulah selanjutnya tentang nanti sifat-sifat. Sifat Al-Huruf, uh, kemudian Bab Al-Tajwid, kemudian Bab uh, Al-Ra'at, kita sedang pelajari, Bab Al-Lamat, mana hukumnya. Ini semuanya adalah sebagai dalil bagi kita untuk mempelajarinya uh, al Matan Zariha ini. Kemudian tentang Idram dengan Idhar, tentang Dod dengan Zoh, uh, tentang Al-Tajwid. Uh, mim dengan saddada dengan nun musaddada hukum nun sakinah madul qasr ma'rifatul wuquf harus tahu mana kita rukuf maqtu' wal mawshul di sini maqtu' mawshul ini Ustazah boleh kita mah lihat dibilang dari sini katanya wa a'rif li maqtu'in mawshulin ta' fi Kalau kalimah alla ada 10 kalimat yang dia maktub an la an di dalam kalimat la di kalimat yang kedua ma'amal ja'in wala ilaha illa wa ta'budu yasin di surah uh, yasin di surah tanihud su eh la syirik di surah tud juga ada a uh, dalam in la yaqulu wala aqulu itu semuanya kemudian in ma kalimah yang dia juga maktu inma dir'ad ra surah ra'd ha nah, disambungkan imma ada yang disambungkan amma ada yang disambungkan an dengan ma jadi kalimat yang dia itu yang maktu dengan mausul itu kalimat-kalimatnya ialah seperti uh, kita ketahui yang pertama an la an la boleh dia bersambung boleh dia ber uh, ber uh, berpisah terputus Kemudian, in-la. Allah dengan in-la. Kemudian, in-ma. In-ma. Kemudian, dia berbicara in-ma. Ini boleh dipersambung in-ma atau in-jauh dengan ma. Uh, min-ma. Kemudian, kalimah. Min-ma. Uh, kalimah min-ma. Berdu. Di-ruhuma khulfa menafiqan. Uh, am-man. Kemudian, am-man. Am-man usisa atau am-man man assasa ada yang di suatu fasilat dan suatu nisa kemudian wa allam kemudian حيث kemudian كلمه حيث ma حيث hmm. ma kalimat حيث ma dan innamah كما kalimat innamah innamah kemudian juga adalah kalimat uh, fiima ha fiima fi ma kalimat fi dengan ma ada di surat uh, juga ada yang ada dalam oh he surat al fi ma hmm. ada di surat rum ada di surat suara heeh hmm. yang disambung kemudian fa aina ma seperti di nahl fa aina aina hah ha nah, itu ada yang bersambung disebut annahl ada yang uh, suara yang berpisah kemudian kalimat fa illam bersambung fa illam surah hud perlu ada ya asalnya kan in lam in lam hmm. di lam hmm. kemudian allan najal lan -na -ja allan hmm. al najal hmm. kemudian kalimat kayla kayla kalimat kayla kayla itu ada juga yang kai yang ada bersambung ada yang bersambung an man kalimat an wa man ya an man ada yang bersambung ada yang tidak ber, bersambung kemudian mali ma kalimat mali mali mali header كده Uh, la tahina kemudian sama la tahin la tahin ha itu ada juga yang bersambung ada yang berpisah ha kaluhum kuzanuhum kaluhum kalimat juga kalimat kaluhum ada yang bersambung ada yang berpisah itulah yang di antara maksudnya kalimat yang maqtu wal mausul itulah kalimat-kalimat bukan semua kalimat inilah kalimat-kalimat yang ada Dia terkadang bersambung su tu kalimat, ada dia juga uh, terputus di kalimat yang lain. Nah, itulah untuk uh, selanjutnya, tentang, dalam bab lukuf, dibilang oleh Ibn Jazari, wa ba'da tajwidika lil huruf, la budda min ma'rifati La budda min ma'rifati lukuf, wa libtida, wa hiya تنقسم إذن ثلاثة تاما وكافا وحسن وهي لما تم فإن لم يوجد تعلق أو كان معنى فابتدي فالتام فالكاف واللفظا فامنعا إلا رؤوس الآي جوز فالحسن وغير ما تام قبيح وله يوقف مضطرا ويبدأ قبله وليس في القرآن, وليس في القرآن من وقف وجب wala haraman ghair ma lahu sabab ini artinya ialah sesudah pengertian kita sesudah kita mengetahui uh, tentang uh, bab tajwid tajwid kal huruf yakni setelah kita mengetahui huruf sifat makhrajnya sifatnya hukumnya uh, idgham kah ikhfa kah segala macam segala macam tentang huruf itu uh, Apabila tujuidik alhuruf telah kita memper, memperbagus memperbagus mempelajari tentang huruf, la budda min ma'rifat alwuquf wa alibtida'. Harus kita mengetahui tentang ma'rifat alwuquf dan ibtida'. Berhenti dan memulai. Itu adalah maudu tentang wuquf kita sudah pelajari. Wahia tanqasim wuquf ini terbagi kepada katanya 3. Ada waqfu uh, tam sudah kita pelajari dulu, waqfu kafi, waqfu hasan kalau sudah sempurna ha oh ya makna tammam itu lima tamma sudah sempurna artinya enggak ada sambungin dengan ayat-ayat lain ayat itu dalam bersambung dalam makna atau dalam uh, bahasa dalam lafaz ha itu adalah makna wa waqfatam fa illam yujadu ta'alluqan ha enggak ada hubungannya lagi dengan itu au kana ma'nan walun dalam makna ha fa tadi sudah mulai saja setelah kita berhenti di kalimat itu kita mulai seperti ustazah bilang dulu seperti wala ikawumul berhenti kita di sana ah itu sudah tam atau seperti kita e, mengatakan e, di surat talak yang mengatakan e, artinya dia sudah sempurna yang dibilang dalam surat talak اعوذ بالله من الشيطان الرجيم والأي ييسن من المحيط من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر والأي لم يحيطن jadi وَاللَّأي ييسن من المحيط من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر والأي لم يحيطن jadi disini orang yang belum حيط kalau kemuragu atau orang yang sudah sempurna wala ya isna ya sudah tidak datang lagi haid, haidnya sudah tidak datang lagi haidnya atau orang yang belum haid kalau kita menanyakan tentang iddahnya 3 ashur tuh enggak boleh disambung karena dia sudah sempurna maknanya di sini Jadi kalau kita berhenti walla illam yahid walla illam yahid di sini sudah sempurna artinya iddah orang walla illam yahid orang yang belum haid dengan walla iyisna min almahid karena orang yang dia sudah tidak haid lagi sudah menopause kedua-duanya ini iddahnya adalah kalau kita ragu iddahnya adalah 3 3 bulan Ah, ndak boleh kita sambung wa ulatul ahmali ajaluhunna an yid'ana hamlahun. Ndak boleh kita menyambung walli lam yahidna wa ulatul ahmali ajaluhunna an yid'ana hamlahun. Ndak boleh kita sambung begitu. Kenapa? Karena yang kalau walli lam yahid iddahnya cuman berapa? 3 bulan. Wa ulatul ahmali ajaluhunna an yid'ana hamlahun. Sedangkan orang yang hamil iddahnya sampai dia melahirkan. Nah, jadi makanya di sini adalah berhentinya di kalimat la ilaha illallah tam makna tu tam di sini ni la maksudnya tam mana yang maksudnya uh, waqfu kafi kafi uh, ialah kalau masih ada ha فالكافي ولفظا masih ada juga hubungannya bersambung dengan lafaz tamnaan di, apabila dia langilah dia berhenti di situ kecuali di ru'usul ayah Seperti itu selesai ya. Masih ada sambungannya makna kan dalam bentuk lafaz atau makna seperti e, kita mengatakan qul wa aqsimu fala aqsimu bima tabṣirūn wa mā lā tabṣirūn. Di sini kita boleh berhenti. Mā tabṣirūn juga Allah bersumpah dengan apa yang kita yang kita tidak lihat. Nah, jadi Lah boleh kita berhenti di sini qat'a qira'ah, kita boleh berhenti. Tetapi kenapa? Karena di ru'us ayat, karena dia sudah di akhir ayat. Nah, jadi ini artinya ya, fal kafi wa lafdan famna 'an illa ru'us al-ayaa ja'uz. Kecuali di ru'us ayat boleh kita berhenti di ra'sul ayat dan boleh kita memulai sudah itu. Enggak usah kita menyambungnya uh, enggak apa. Uh, uh, boleh kita berhenti karena di ra'sul ayat. Fal hasan beguairu ma yang enggak sempurna hatinya seperti kita baca ayat kalau kita baca palak talak ini kan wala iya isna minal mahid. Ha, eh, bagaimana belum sempurna kan jadi kita kalau berhenti di sini karena mutar enggak papa tapi kalau kita uh, tidak mutar uh, di waktu itu ya harus kita sambung seperti juga kalau contohnya seperti ini uh, seperti waktu fil qadih. Sama, nah, seperti waktu fil qadih kalau kita berhenti di surat eh uh, Surat Muhammad ayat yang ke-19 juga di Ustazah ada dia kasih contoh. Fa'lam annahu la ilaha illa Allah wa astaghfir li dhanbik. Di sini berhenti kita astaghfir li dhanbik. Ya. Kemudian belum sempurna sini. Bukan li dhanbika inta saja, ya muhmad. Walil mu'minina wal mu'minat. Kalo kita berhenti disini, itulah waqf at-tam. Fa'alam anahu la ilaha illallah wa istagfir li dhanbika walil mu'minina wal mu'minat. Itu baru waqf at-tam. Kita mulai. Wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwakum. Ini contoh waqf at-tam. Contoh juga disini, waqf al-ka'fi. Waqf. Uh, fa'lam fa annahu la ilaha illa Allah wa astaghfir di sini ada hubungannya wa ada artinya belum sempurna ada hubungannya fiil di sini tapi mana fa'il maf'ul bihnya mastaghfir istighfar ini ada yang harapkan. maf'ul ada tanpa maf'ul bihnya apa bihnya Nah, jadi kita membacanya wastagfir lidzambik. Kita sambung dia. Kalau berhenti di sini karena motar, karena terpaksa uh, napas kita pendek, enggak apa-apa. Inilah yang uh, waqful eh uh, yang mengatakan kita wakfu kita tadi itu adalah waqful hasan. Dan kalau waqful uh, kafi fa'lam Fa annahu la ilaha illallah wastagfir lidzambik. Nah, di sini kita perlu lidzambik saja. Enggak, kita harus nyambung wa astaghfir lidam bik wa lil mu'minin wal mu'minat fi ayat ini juga ada contoh daripada waqful qabih yang di sana wa ghayru ma tammu fi qabih qabih wa lahu yuqafu mutar seperti fa'lam annahu la ilaha istighfarul azim la ilah ketahuilah bahawa tidak ada allah tidak ada tuhan tu boleh tu waqful itu namanya Berarti kita mengkati jadi kafir kita mengatakan la ilaha illallah astagfirullah. Tidak boleh kita berhenti begitu. Kecuali kalau kita menerangkan, menerangkan tentang ukuf, tentang makna segala macam, ah, boleh. Tetapi untuk membaca tidak boleh kita berhenti di kalimat ini sama sekali. Kita harus berusaha faalam annahu la ilaha illallah. Harus kita sambung sana. Jangan kita berhenti di kalimat in ta ila. Enggak boleh kita berhenti ketika mala ila ini karena dia itu adalah menafi men meniadakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah makanya ustazah juga mengambil tentang uh, bab ma'rifatul waqf ini karena penting sekali. Ini adalah ma yuqafu alaihi. Tentang ma yuqafu alaihi bukan ma yuqafu bihi ya rama al-ishmam segala macam timtida, ini ma yuqafu alaihi yang kita harus mengetahui di mana kita berhenti dan bagaimana kita memulai. Jadi kalau kita berhenti di waqfatam memulainya sesudahnya alatul sudahnya langsung kalau kita berhenti di waqfu kafi kita lihat kalau memang waktunya sudah tidak ada hubungannya lagi kalimat itu dengan yang sudahnya ayah boleh kita berhenti dan kita mulai melihat tetapi kalau dia mempunyai hubungan tidak kita harus mengulang begitu juga di waqfu hasan harus kita ulang satu kalimat atau dua kalimat sebelum tempat kita berhenti itu nah itulah uh, tentang Bab ma'rifatul qafs di sini juga dibilang walaysa fil quran walaysa fil quran min waqf wajib ada waq waqf wajib wajib nda, nda ada yang wajib sebabnya wajib itu kalau kita tidak berhenti kita haram dosa kan jadi bu bukan ba, wajib wala haramun ghairu ma lahu dan tidak juga ada yang haram kalau kita berhenti tempat kecuali ada sebabnya ha oh, kita bilang berhenti kita haram di ditetapkan di, di kalimat tadi itu karena kita menjadi kufur kita menyeru kepada orang wa lam annahu la ilaha lastagfirul adzim bukan itu itu makanya itu ada sebabnya jadi apa uh, kita berhenti di sana mengartikan makna ayat itu salah jadinya terbalik makna artinya jadinya padahal bukan itu yang harus kita katakan kita harus mengatakan fa lam annahu la ilaha illallah ha itu harus kita katakan sama orang la ilaha illallah jadi untuk mengisbatkan ini yang penting bukan yang nafi. Ha jadi dia boleh kita tanda orang nafi itu kita harus berhenti di isbat. Itulah yang harus kita ketahui. Wala haramun ghairu ma lahu sabab. Ghairu ma lahu sabab, kecuali ada sebabnya, sebabnya menukar maknanya. Seperti juga di surah Muhammad ada sebabnya memang kita kan seperti di ayat yang 12 inna allaha yudkhidul ladhina amanu wa amilu salihati jannat jannatin tajri min tahtihal anhar wal ladhina kafaru kalau kita sambung di sini kita berhenti di kalimat wal ladhina kafaru itu adalah berubah maknanya sebabnya, sungguhnya Allah memasukkan orang-orang yang beriman dan orang yang beramal salih ke syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan juga wal ladhina kafaru juga orang kafir masuk syurga itu Jadi berhenti kita di sini ada salah. Lebih baik kita berhenti jannatin tajri min tahtil anhar. Kita mulai, walladzina kafaru yatamattuuna wa yaakuluna kama an'am. -an wa annaru maswallahum. Kama taakulul an'am wa annaru Kita harus sambung. Wa yaakuluna kama taakulul an'am Jadi di contohnya yang kedua di waqfu waqf, qabih ato Jaiz karena menyebabkan orang berpikir bagi orang yang mendengar dan mengerti maknanya oh kok Allah masukkan orang kafir juga ke sorga kan jadi begitu pertanyaan di otak orang yang mendengar bacaan kalau kita berhenti di, uh, berhenti salah bisa itu jadi uh, misalnya juga ada contoh-contoh banyak sekali contoh-contoh yang akan bisa kita uh, perhatikan kalau kita berhenti di kalimat-kalimat, yang uh, artinya itu adalah bersambung dan kita uh, me membacanya adalah salah. Kita menyambung bacaan kita itu. Banyak sebenarnya contoh-contoh yang akan bisa kita perhatikan. itulah di antara uh, tentang mayu qaf bihi yang harus kita ketahui yang kita uh, pelajari dengan sebaik-baiknya dan kita kalau membaca Quran itu uh, harus kita uh, perhatikan sekali tentang berhenti itu dan memulainya dan kita selalu kan banyak yang mengatakan membaca itu menyambung akhir huruf Misalnya, seperti wa alqaw ardi rawasiya ya nah, boleh kita begitu. Kita harus perbaiki kebacaan kita. Kita harus berhenti di akhir kalimat itu dengan sukun dan kalau kita memulainya dengan mutaharrik. Jadi kalau kita berhenti wa alqaw fil ardi rawasiya nah, boleh kita da la nah, jadi kita mulai dari kalimat, nah, boleh kita dari akhir kalimat. Dari awal kalimat kita memulainya dengan begitu insyaallah kalau ada juga persoalan atau pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan ya kita insyaallah akan bisa berjumpa lagi di waktu-waktu akan mendatang kalau ada yang penting lagi insyaallah ustazah akan uh, muncul lagi insyaallah untuk bersama menerangkan masih kalau ada masih yang kurang jelas bagi kita bersama eh uh, dengan begini ustazah meminta maaf dengan sebanyak-banyaknya kalau ada kesalahan kekurangan atau yang tidak sempurna tentang eh uh, matan jazariyah ini sebenarnya kalau perlu nanti kita baca bersama setelah kita mengerti tentang tajwid ya kalau kita sudah mengerti menawi nanti kita insyaallah ee uh, ustazah akan dengarkan juga bacaan sitiap daripada kita dan kita kalau dapat usahakan juga kita menghafalnya matan jazari tapi yang lebih baik kita hafal banyak dulu adalah Al-Qur'an ee uh, ustazah selalu berdoa semoga kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala semua keridaan kepada kita karena kita tidak membuang waktu kita begitu ee uh, saja tetapi kita dalam saat ini adalah dalam Mempergunakan waktu kita Untuk mendekatkan diri Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan mencari keredaannya Mencari bagaimana Cara membaca kitabnya Kalam Allah Semoga saja Insyaallah Allah akan memberikan Kepada kita keredaannya di antara doa-doa yang kita setelah kita baca Al-Qur'an kita boleh berdoa Allahummarhamni bitarkil maasi abadan ma warhamni an atakallafa ma la ya'ninni warzuqni husnul nazar fi ma yarda ka'anni Allahumma badi'us samawati wal ardi ikram wal 'izzati allati la ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Wadud ya arhamar rahimin bi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 ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام أسألك يا الله يا رحمن بجلالك والنر وجك أن تنور بكتابك بصري وأن تطلق به لساني وأن تفرج به عن قلبي وأن تشرح به صدري وأن تستعمل به بدني فإنه لا يعنيني على الحق غيرك ولا يؤتيني إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم Amin amin. Ja Allah, taqabal minna ya arhama -ra arhimeen Subhanaka Allahumma bihamdika Ashadu Allah ina Allah istagafruka al Wa atubu ilike Wa alhamdulillahi rabba amin Assalamualaikum warahmatullahi